România În Direct, o ediție specială cu Vlad Petranu și Moise Guran. Mulțumim, Iorgu. Bună ziua din nou, doamnelor și domnilor, la emisiunea la care dumneavoastră veți avea posibilitatea să vă exprimați opiniile, frustrările, facem dezbatere, spuneți ce vreți, în... imediat începem. România În Direct, la Europa FM. Te ascultăm. Cu o știre de ultim moment, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și prim vicepreședintele Comisiei Europene, Franz Timmermans susțin într-o declarație comună că lupta anticorupție trebuie să avanseze, nu să fie subminată. Ei precizând că urmăresc cu foarte mare îngrijorare evoluțiile recente din România. Da, e o declarație mai lungă în care se încheie în felul următor. Dacă îmi dai voie măi, se spune așa, Comisia avertizează împotriva, față de regresele posibile în lupta anticorupție, și uh, va privi cu multă atenție la ordonanța de urgență care se referă la codul penal. Trebuie da. să mai precizăm de asemenea faptul că abuzul în serviciu a fost introdus în legislația din România în forma în care s-a găsit, găsit până ieri. Da. Se găsește încă, ieri, da. încă 10 zile de aici încolo, se găsește încă, în perioada de preaderare, adică din 2005... A partea acordurilor pe care România le-a semnat pentru a putea accede în Uniunea Europeană. După cum probabil ați aflat cu toții, aseară, într-o ședință consacrată aprobării bugetului de stat, Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență, despre a vom vorbi în special, o ordonanță de urgență care modifică mai multe infracțiuni, din definiția mai multor infracțiuni din codul penal, aceasta cu abuzul dezincriminare, abuzului în serviciu fiind cea mai importantă dintre toate, dar la finalul ordonanței apare un text neașteptat, tot mai multe opinii că n-au știut că acel text există acolo, care spune că aceste modificări vor intra în vigoare nu la apariția în monitorul oficial, așa cum se întâmplă cu ordonanțele de urgență, ci în 10 zile de la momentul respectiv. La emisiunea de astăzi... Vă întrebam și ce e de făcut. E o dezbatere asta, Vlad? ce e de făcut? Da, este o dezbatere pentru că sunt mai multe soluții posibile. Ups, au reieșit mai multe soluții. Termenul ăsta de 10 zile este, cum a zis Moise, așa un soi de miracol. Uh, Dacă ordonanța ar fi intrat în vigoare la publicarea monitorului oficial, a seară nu s-ar mai fi putut face mare lucru, pentru că, vă reamintim, în România primează în cazurile penale legea cea mai favorabilă pentru inculpat. Ei, ba nu, ea trebuia oricum... Adică, te... doamne ferește să acceptăm așa ceva pentru viitor, faptele care se vor produce de aici încolo. Ați o așa, în teorie? Nu. Bine, ok. În momentul ăsta avem... România are un termen de 10 zile în care această ordonanță mai poate fi abrogată, trântită la Curtea Constituțională, retrasă de guvern, iar lucrurile astea pot fi obținute pe diferite căi. Da. Niciuna nu este sigură, niciuna nu e o soluție încercată până acum că nu vrea nu, să a mai făcut. Ba nu, retragerea dar... unei ordonanțe de către guvern s-a mai făcut, există un astfel de precedent. Deci suspendarea ordonanței sau o prorogare a termenului eventual, adică în loc de alea 10 zile să apară, de exemplu, 30 de zile sau 100 de zile, Asta se poate face. Dar se poate face doar printr-o altă ordonanță de urgență. Bun. Deci avem ce se poate face. Ca tot guvernul Grindeanu să abroge această ordonanță de urgență. Sau orice alt guvern. Sau orice alt da, guvern, dar scont, în termenul de 10 zile. Da, țineți cont că dacă guvernul cumva demisionează, că, se, că se cere asta insistent, da. el devine interimar după aceea, până la numirea unui nou guvern aprobat de Parlament, ceea ce înseamnă că nu mai poate face acte de legiferare. Da, nu face decât administrare, deci exact. nu mai poate. Adică nu mai dacă poate. guvernul grindeanul demisionează, eventualitatea asta pică. Da. nu mai poate să retragă ordonanța. Dar nu o altă suspendă variantă. cursul da. un eventual atac la Curtea Constituțională. Okay. Ce ar putea determina guvernul Grindeanu să retragă ordonanța, să o abroge? Evidența, De -de -decența. desigur, De -de -decența, decența bunul simț, presiune masivă asupra guvernului Grindeanu din partea societății care se exprimă ca atare prin manifestații publice, presiuni din partea partenerilor externe ai României, Uniunea Europeană, țările NATO... Asta se întâmplă deja. Okay. Și nu de azi. Asta s-ar putea întâmpla. Da? Deci decență, să zicem, ok, manifestații, presiuni. Altă variantă este atacarea de către avocatul poporului la Curtea constituțională a fondului. Așa, asta este diferența pe care nu toată lumea o înțelege. Avocatul poporului poate ataca pe fond ordonanța de urgență, adică să spună ce ați scris voi acolo este împotriva Constituției spre deosebire de avocatul poporului, alte instituții, așa cum ar fi președintele sau Consiliul Superior al Magistraturii, care deja au făcut demersuri în această dimineață, pot ataca pe formă prin legiferarea, prin ordonanță de urgență a acestei probleme la Curtea Constituțională, prin crearea, prin deschiderea sau constatarea existenței unui conflict de natură constituțională între puterile statului. Bun. Deci avocatul ar putea ataca. Deocamdată refuză să o facă. S-a dus președintele Iohannis peste domnia sa, peste domnul Ciorbea acolo, să explice că are tot dreptul legal și că a mai făcut-o deja. Până una alta, domnul Ciorbea s-a comportat ca un complice al guvernului și nu ca un avocat al poporului. Nu cred că e o surpriză asta pentru nimeni. Ok, vom vedea dacă va astea. face asta. Deci asta este o... A doua soluție, cealaltă este cea despre care ai vorbit, și anume sesizarea de către CSM-a Curții Constituționale și, cred că și de președintele României, că este un conflict între puterile statului. Da. Și tot la curte ajunge povestea. Da, noi vorbeam dimineață că prea multe speranțe n-ar trebui să ne punem însă în Curtea Constituțională. E până la urmă instanța ultimă de apărare a Constituției, dar este o, inst e o instanță politică, adică nu e la fel precum Curtea Supremă sau Curtea de Apel. Acolo sunt niște uh, judecători, nici măcar magistrați, atenție. Pot să judece în 10 zile? Da? Poți okay. Bun, deci cel mai bine ar fi ca guvernul Grindeanu să descopere brusc decența și să retragă această ordonanță de urgență, să -o, o abroge. Cel mai simplu. Și să-și vadă, da, să vadă de guvernare, da. așa cum a primit mandat de la da. uh, popor. Vă reamintesc, în urmă cu trei săptămâni, asta era o țară stabilă, în care nimeni nu contesta guvernul, nimeni nu avea nicio problemă cu uh, puterea constituită în urma alegerilor și toată lumea aștepta să vadă programul de guvernare. După trei săptămâni avem sute de mii de oameni în stradă, fără niciun fel de exagerare, un stat de drept șubrezit, monitorizare atentă din partea Comisiei Europene și da. mii de corupți scăpați. Bun, și de acum încolo vorbiți dumneavoastră. 0372069599 este numărul bine cunoscut la care sunați pentru a intra în direct. Bună ziua, Valentin! Bună ziua, dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Um, am 30 de ani, am o fetiță de șapte luni acasă și când am auzit ce s-a întâmplat seară, pur și simplu nu, nu știam ce să fac dacă să rămân în România, dacă să plec și mai departe. A fost o surpriză pentru dumneavoastră, Valentin? Uh, nu a fost o surpriză, dar nu mă așteptam să o facă atât de mișelește. Adică noaptea. Părerea mea... Da, noaptea. Părerea mea este că tinerii din țara asta care vor să facă ceva, trebuie să iasă în stradă. Altă variantă nu avem. Ce să nu avem. ceară deci, ce? Vedeți că și cu ieșitul. Să, să ceară ca această ordonanță de urgență să fie întoarsă, să fie modificată. Și câți ar trebui să inși. Deci vă reamintesc că duminica trecută au fost între 90.000 și 100.000 de oameni în mai multe orașe ale țării, în sumați hmm. așa. Dacă 100 de mii nu au fost de ajuns Atunci a trebuit să fim 200 de mii Dacă 200 de mii în seara aceasta nu vor fi de ajuns Atunci a trebui să fim 400 de mii Și așa mai departe până când țara asta E blocată și ei înțeleg Că noi nu putem să trăim Fiind conduși de niște hoți Pentru că ia asta au făcut în acest moment Au zis hoția, noi suntem hoți oameni din care conduc această țară... Valentina a fost, fost la vot? Ați fost la vot? Da, am fost la vot din, de când nu știu, de când am putut să votez, de am fost la vot. Bine, și amul... și... da, nu prins. vă bine. mulțumesc <laughs> pentru opinie. Nu, am întrebat, măi, o da, întrebare da. până la urmă. Știți, v-am spus spre deosebire de Vlad, aici de față, eu nu îi învinovățez nici pe cei care n-au fost la vot. A, am avut o problemă cu legea electorală. Deși... Uh, implicarea multor oameni în destinele acestei țări uh, s-a dorit, s-a petrecut chiar după colectiv, din cauza legii electorale făcute să elimină tot ce însemna partid nou independenți, doar USR-ul a reușit să intre pe, în alegeri. În rest, o grămăță de oameni au rămas pe lângă, că așa au făcut legea. Deci, da, am avut niște probleme anul ăsta cu oferta, anul acum, în decembrie, cu oferta electorală. E... Gabriel, bună ziua! O, bună ziua! Aș vrea să, să încep prin următoarea afirmație, Se pare că mult așteptată schimbare pe care tot clasa socială, o de la clasa politică, a primit un, un răspuns aseară de la cei de la putere. Noi nu ne, noi nu ne schimbăm, continuăm să curăm și pe toți vă schimbăm. Nu, iertați-mă, că... Valentin! Hai să nu fim Gabriel, ipocriți! Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, scuze, Gabriel! Da? Să nu fim ipocriți. Acea schimbare no, no. pe care spuneți dumneavoastră cu aștepta toată România s-a dovedit că nu aștepta toată România. Mie mi se pare interesant ce spune Gabriel. Okay. Mesajul este da. așa. Noi nu ne schimbăm nimic. Atunci poate se schimbă societatea. Asta, asta, niciun, poate niciun că abuzul așa. Partidului Social Democrat asupra statului de drept va trezi societatea. Cred că s-ar putea ca ăsta să fie efectul. Nu știu dacă ăsta va fi, dar s-ar putea. Nu, normal ar trebui ca întreaga societate să, să ia atitudinea pentru că este singura șansă. Nu putem aștepta la Curtea Constituțională, trebuie forțat acest guvern să retragă în Nigeria de ordonanță și să, uh, să nu mai continue cu acest gendarme. Asta ar trebui să, să ne gândim ce ar trebui făcut sau niciun alt guvern. Poată poate să se imită astfel de astăzi care pot să pună în pericol Mai, mai de mult decât e, să scriem în, în Constituție că, chestiunea asta, mi-e greu să-mi imaginez ba, Asta ar trebui, în primul rând, Nu, de e scris în, în Constituție, este deja scris în nu Constituție. nu e scris explicit, asta este, este problema Ai de frate, de, nu e scris explicit de, scrie de, da, ordonanțele da. de urgență, deci nu e scris explicit ba, da, că nu este. pot reglementa în domeniul legilor organice Nu scrie explicit. Ba da, ia nu în domeniu ordonanțele de urgență numai în domeniul legilor organice pot reglementa păi da, dar nu în domeniul tuturor legilor organice iată, păi, iată pentru asta sunt ordonanțele de urgență spre deosebire de ordonanțele simple ordonanțele de urgență reglementează exact în domeniul legilor organice dar nu în, nu pot schimba instituțiile fundamentale ale statului nu pot reglementa în domeniul drepturilor fundamentale prevăzute în Constituție deci aici este de fapt încălcarea despre care vorbea procurorul general, fățișă a Constituției. Codul penal, codul de procedură penală vorbesc despre privarea, despre restrângerea unui drept fundamental, dreptul de a fi liber. Da domnul Dragnea și domnul Iordache invocă trebuie să vorbim despre asta. invocă sigur. o modificare prin ordonanță de urgență a codului penal făcută anul trecut de Luca Prun, mă rog, de guvernul Cioloș. De Raluca Prunda. Da. Și eu nu reușesc să înțeleg dacă ăla a fost un abuz, așa cum uh, a susținut atunci cu multă intensitate Partidul Social Democrat. Mm. Au făcut numeroase declarații în sensul ăsta. De ce repet abuzul și doi noi care e este logica să nu accepti abuzul unui guvern, dar să accepti uh, abuzul următorului guvern care este identic. Guvernul de tehnocrație a făcut câteva greșeli mari, grave, inconștient de faptul că amorsează niște capcane, inclusiv aia coordonanța salariilor, să știi, pe care au schimbat-o după aia în Parlament și au forțat să facă și să dreagă. N-au fost conștienți de... Dar asta cu Raluca, prună... Raluca-i până trebuie să-i mulțumim. Și pentru aia, cu o ghilimele. amendă de la CEDO, da, să-i mulțumim, nu vă mai zic nimic. Că eu am, eu am prins-o pe aici, pe Holuri pe la Europa FM, o dată nu, la un să, interviu ca și... Să, ca să ne lămurim, măi să spune să-i mulțumim între ghilimele. Da, da, da, da. Păi nu, aia, prostia aia cu amenda de la CEDO, ca și a mai zis -o dată o chestie pe care nu mai a trecut. A zis, dom'le, uh, infrastructura de ascultare a serieiului costă un miliard de euro. Așa e, da. Le scoate așa. A mai scos odată Norica Nicolai. Dacă ne atacă rușii în 48 de ore, rămânem fără muniție. Chestii de astea aruncate așa. Nu-ți permis când ești ministru să faci așa ceva, frate. Raluca, nu s-a dus în fața CSM-ului și a zis a mințit la CEDO. Da. Un gest, nu știu cum să vă spun, de asta... Irresponsabil. Iresponsabil. și... În fine. Alina, bună... Da? Alina e. Bun. Bună ziua, Alina. Poftiți. Um, am 32 de ani. Sunt da. din Bacău. Am trei copii. Uh, am trecut odată prin uh, despărțirea familiei. Mi-am dat bacalaureatul singură. În fine. De atunci am domnit singură. La noi în să cred că trebuie să plec din țara asta pentru că, efectiv, nu simt că mai am ce căuta dând drumul la trecut și uitându-mă cu niște oameni se uită la camere, la jurnaliști și ne spun în față că ei nu știu despre ce este vorba, că este tot un capul nostru și în imaginația noastră, că suntem iohaniști sau altele. Da, știți cum e? Haideți să ieșim din realitatea asta creată de două televiziuni sau mai multe. Pentru că realitatea e aia, din stradă. Am ieșit un urmă cu două săptămâni și săptămâna trecută și împreună cu unul din copiii mei, Azi dimineață i-am dat vețea, nu știu, mai bine făceam altceva oricum. A plâns copilul meu de șase ani. La nivelul lui de înțelegere, eu pot spune că eu voi face, voi fi în stradă, toate familia mea va fi în stradă. Da, trebuie să depășim, Alina, încă o dată. Într-adevăr, așa cum vă spuneam, momentul este traumatizant pentru fiecare dintre noi. Te apucă nervii. Te apucă nervii. Cu cât ai greutăți mai mari în țara asta, cu atât îți dai seama când mai scapă cât un host de ăsta mare, că îți va fi și mai greu pe mai departe. Și că faptul că ți-a fost greu niciodată nu va fi compensat cumva. Aceasta este o lovitură de un miliard de euro. Cel puțin. A, a, pentru început? Pentru început, că mai scapă încă 2000 de dosare. Ne-a spus doamna Chioveș și dimineața, au dat și comunicat ieri cei de la DNA și au făcut le frate, atâția scapă. 1000 și ceva, un miliard de euro. Nu, astea sunt cei documentate. Primiți în judecată. Da, da, dar prin dezincriminarea abuzului în serviciu în cazul autorităților care emit acte normative, uh, miniștrii, primiștrii, consilii locale, consilii județene, primari, e de acolo... Aia e pentru viitor. Da, păi asta spuni pentru viitor, acolo nu, e fără așa, număr. Nu, mai sunt peste 2000 de dosare, iar dacă ar fi să extrapolăm 1000 de persoane și 2000 de dosare cu o regulă de 3 simplă, rezultă că s-ar putea să mai fie cel puțin încă 2 miliarde de euro pe lângă un miliard care deja s-au furat da. și care scapă. Deci, da. Dar dincolo de trauma acestui moment, fiecare dintre noi, v-am zis, trebuie să depășim blestemul mioriței. Nu faceți copiii să plângă. Explicați-le că nu ne dăm bătuți. Nu ne dăm bătuți niciodată. Gabriel, bună ziua! Bună ziua, Lise Gabriel Mănuiesc. În legătură cu chestia asta care se întâmplă și cu asta eu de părerea mea, ar fi ca toți amuni să fie solidar să iasă în stradă, da. să vadă și ei că lucrurile astea nu, nu sunt în regulă și... Nu știu, dar dacă ar fi bine să ieși, ar și să în stradă atunci când ei sunt la guvern și să, să iasă de acolo, să ne spună tuturor ce, ce au făcut și ce au de gând cu noi, iar toată lumea să, să vadă și să, să nu mai creadă minciunile pe care le... Să ne spună ce au de gând cu noi. La ora 14 este anunțată o declarație a Ministrului Justiției Florin Iordache. O vom transmite în direct să cel puțin până la 14.30, în funcție de ce se întâmplă. Da, mulțumesc, Gabriel. 0372069599. Comentăm împreună, încercăm să luăm cât mai multe telefoane. Mihnea, bună ziua! Bună ziua tuturor! Vă ascultăm, salut! A, e greu de spus. Toată lumea o să iasă în stradă, cu toții vom ieși, probabil că diseara în stradă, dar lucrurile, din punctul meu de vedere, sunt un pic altăt. Dacă i facem să înțeleagă, trebuie să le vorbim pe limba lor. Astfel încât, dacă te duci în augul la unei facultăți, vorbești frumos. Dacă te duci într-o gașcă la colțul străzii, trebuie să vorbești pe limba lor. Dumneavoastră vă duceți dus într-o gașcă la colțul străzii, Mihnea? <fie> și colo, și colo. Eu nu mă duc, duc da. într-o gașcă de la colțul străzii, iar dacă dumneavoastră vreți ca noi să mergem împreună și în felul ăsta să fim cât mai mulți, va trebui să păstrăm modul în care, pe care îl înțeleg și eu. Adică, la pace. Probabil că da probabil... Nu, nu, întotdeauna pașnic, Întotdeauna fașnic. Okay. Eu, dacă mă întrebați pe mine ce aș putea să fac deși... Nu, ce aș putea, ce aș dori să fac deși n-am nici abilitățile, nici uh, prietenii necesari și așa mai departe, dar ca să înțeleagă și ei ce ne fac nouă, vă pot povesti. Deși ar fi un pic scenariu de film, dar vă pot povesti cu acordul dumneavoastră. Cu Sim. recomandarea să nu se întâmple așa ceva. Așa. Dar ia imaginați-vă că mâine... Noi, împreună Moise, Vlad și așa mai departe, 30 de inși, mergem și cumva reușim să găsim o variantă, să purăm absolut tot ce are ministrul învățământului, doamne ferește, ministrul Florin Iordache. E, și ne-am dus la poliție, bună ziua, noi suntem cei care am purat 30 de inși, tot ce are. Automat, poliția ne-ar băga la răcoare... Și am zis, domnule, vrem un telefon să dăm. Și atunci, ce credeți că am face? L-am sunat pe domnul ministru. Domnul ministru, vedeți că nu mai aveți nimic, m-am furat totul. Suntem prezidenți și împărțim 200 de, mii de lei sau cum. Bine pe Aha. cap de așa. Dați, da. da vă rog frumos mai departe ordonanța aia să ieșim și noi. Bat mai curată. Credeți că ar mai da o? Da nu. sau nu? Păi asta nu conștientizează Hai. oamenii. Că asta cu dezincriminarea furtului până la oamenii care sunt de acord cu ordonanța, dezincriminarea furtului până la 200.000 de, de lei, e ca și cum ar lăsa casa nepăzită și ar da voie hoților să intre în casă și să ia bunuri până la o anumită sumă. Cât fi la Domnul fiecare Petreanu. Da, domnul Moise. Cel mâna pe el în luptă, ca deci, să zic. Care e el? Deci, domnul Iordache asta. E, asta e o întrebare el nu este, borat. nu e are dosare, nu are dosare de corupție. Nu, cred că are o pasiune să fie limbă de pantofi, cum a spus la un moment dat domnul Popescu, Cristian și Tudor. Păi Pentru și... că domnul Iordache a, a, a dirijat, ca să spun așa, din față, nu din spate, Marțea Neagră, neagră da. în 2013, când a fost o încercare a, la fel, extrem de brutală de a am Amputat lupta anticorupție. Adică e așa de gașca lui, asta zici tu? Da, nu știu, e interesant ce se întâmplă acolo. Sunt câteva personaje care s-au dedicat trup și suflet taberei tâlharilor. Câțiva juriști care s-au dedicat taberei tâlharilor și fac tot ce pot ca să le oferă asistență tâlharilor. Așa cum orice mafiot are consilieri juridice, așa avem și aici. consilieri cu G, ca la mafie. Da. Ăștia sunt consiglierii mafiei. Le spun ce aia să facă și pe unde să, să facă. ei sunt foarte bine plătiți. Eu nu cred că oamenii ăștia mor de foame. Adică nu cred. N-am dovezi, dar da. nu cred că mor de foame. Okay. Nu știu unde își fac vacanțele, nu știu ce averi au. Dar Grindeanu ăsta, pe bune, știi că el e un tip foarte popu era popular. Era popular în Timi și foarte popular. Eu, la fel, e o foarte bună întrebare. E o foarte bună întrebare. Băi, nu sunt muritori de foame. Nu da. au... Nu... Nu da. că cred să fie șantajați, abar n-am, n-avem astfel de informații. Nu știu ce condiționări sunt asupra lui, dar orice om onest pus într-o astfel de situație, pleacă. Băi, de acolo. dacă n-ar avea se pe și după ei să mor eu, aș zice că... Da, nu poți să fi. Și domnul nu a avut ezitări. Adică știm, inclusiv, eu știu, din interiorul PSD, că a avut ezitări. Poate că de aceea a și apărut uh, acel articol în Ordonanța de Urgență publicată seară, prin care Membrii guvernului nu mai pot fi acuzați de favorizarea infractorului dacă dau legi cu dedicație. Ca să dacă... doarmă Grindeanu da. liniștit. Băi, dar are copii, mă. Da. O, știi, cel mai da. nasol lucru este să deci, te uiți ce ce în ochii copilului tău să te gândești, da. băi, ce o să zică când o afla despre mine, ce o să zică da, domnul meu? Grindeanu avea absolută nevoie de prevederea aceea care să-l protejeze cât de cât legal, pentru că imunitatea domnului Grindeanu, care nu e parlamentar, e doar ministru, este în pixul domnului, președintelui României, potrivit legii. Deci, dacă parchetul sau, mă rog, procurorii vor să înceapă o cercetare împotriva unui ministru, au nevoie doar de acordul președintelui României dacă nu este și parlamentar. Dacă ești parlamentar, practic niciodată. România în direct, la Europa FM. Te ascultăm! Continuăm până la 14.30, cel puțin în funcție de desfășurarea evenimentelor 0372069599. În completarea ceea ce a spus Vlad acum, vă reamintesc faptul că s-a prelungit cu câteva ore începerea ședinței de guvernier, ceea ce poate sugera că ceva dezbateri, presiuni, ezitări, ceva s-a întâmplat acolo înainte de ședința asta fatidică. Sorin, bună ziua! Vă salut, dragilor! Uh, în iarnă, după alegeri, uh, Vlad și George întrebau într-o dimineață acum cam ce așteptăm după alegerile astea și după ce am văzut cine a ieșit. Și mai în glumă, mai... dar nu în serios, în glumă, bineînțeles, mergeam pe analogia copilului optimist care găsind bale camiză cu Asta îi place Așteptam lui Petreanu foarte mult analogia asta. Da, este un mm, foarte mult. Da, Caută ei, da. Uite, e un Asuma, ponei pe păcatel... undeva. De unde știi? Apoi, noi ne-am trezit cu dita mai căruța de balegă în cap. Asta e problema, dar da. chiar nu știu ce se mai poate face dincolo de jegul ăsta în care să suntem băgați până pe peste cap. Dar v-aș întreba un lucru vis-a-vis -vis de, de omul ăsta, cu chiar nu știu care-i rolul lui, avocatul poporului, Mm. El spunea azi dimineață dacă poate, că poate să ia o măsură, abia după ce intră uh, ordonanța de urgență mm. în, în mm. funcție. Mm. Ei, domnul... dacă, dacă abia după ce moare un om poți să faci ceva sau mai poți face ceva. Uh, uh, nu știu, e absurd uh, felul în care e pusă problema de el. Da, nu, domnul Cerbea Chiar... își îndeplinește cu rea credință funcția pentru care este plătit și pentru care a jurat el de pune jurământ avocatul da, poporului. Să știți da, că da. e o instituție foarte importantă asta în democrație. Ombudsman-ui se mai spune în alte zone, unde a fost și inventat de altfel. Și um, rolul lui în blocarea unei ordonanțe de urgență, abuz prin ordonanță de urgență, este unic. Potrivit constituției noastre, zi? Da. Nu vreau să spun atât, că oamenii ăștia discutam acum câteva zile cu Cătălin Tolontan. Și el a remarcat că uh, oamenii ăștia de la guvern care au pus la cale și din PSD care au pus la cale toată această mizerie se comportă ca și cum nu-i vede nimeni. Ei cred că dacă au stins lumina nu-i mai vede nimeni, dar societatea s-a schimbat. Ei stau între pereți de sticlă. Domnul Ciorbe a ieșit și a spus ca anul 1994. Uh, nu am posibilitatea legală să fac asta. Numai că sunt enorm de mulți oameni pricepuți care aud imediat această declarație, intră pe internet sau se duc la bibliotecă, verifică și-și fac, da. fac cunoscut adevărul. Deci fa de fac, fac fact-checking imediat. avocatului poporului au fost imediat pe Facebook. Da, exact. și Apador CH, la, ce să spun, la 30 de minute după ce domnul Ciorbe a spus că nu are posibilitatea legală să atace o ordonanță de urgență care nu a intrat încă în vigoare, deci Apador CH i-au indicat inclusiv litera și aliniatul din legea 35-1997, care prevede că poate ataca orice fel de da. lege, oricând, oricum. Și președintele Iohannis a făcut această declarație după întâlnirea cu Domnul Deci e atât de ușor să-i prins cu minciuna. încât sentimentul e că nu le pasă. Da, asta, e, asta e tragedia. 0372069599 Vă reamintesc, în câteva minute așteptăm o declarație în direct a Ministrului Justiției, domnul Iordache, după care vom continua emisiunea cu dumneavoastră. Cătălin, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm! Sunt în legătură cu subiectul care da. ne lovește acum. Da. Azi noapte am impresia că a fost noaptea cuțitelor scurte. Noaptea, bri noaptea bricegelor! La cuțitele lungi se omor între ei, la cuțitele scurte văd să ne omor pe noi. Da. Ne mutilează, să știți, rău de tot. Am o întrebare. Da. Avocatul poporului nu e al poporului? Ba da, bă, bă da. E, oricum e plătit el... de popor. adică. Ce da, e Sorinu Nu e din popor, Și... nu e om din popor. Băi, tu te e în funcție. Nu se poate schimba. Nu este niciun demers legal pe care să-l facă populația țării. A inițiat pnl a un astfel de demers, dar depinde de votul majorității parlamentare. Da. A, deci tot parlamentul. Majoritatea da. parlamentară, da. E aici un da. nonsens. Iau eu... Da, eu nu cred că avocatul poporului trebuie să fie. Nu, numit nu, nu. De majoritatea. Nu, nu, nu. Avocatul de e al poporului nu al parlamentului. Stați așa să, vă, să lămurim niște lucruri. Bineînțeles că nici avocatul poporului nu trebuie să lucreze pentru majoritatea parlamentară, nici cna nu trebuie să lucreze pentru majoritatea parlamentară, nici Curtea Constituțională nu trebuie să lucreze pentru majoritatea parlamentară, dar cum ar fi să-i să alegem pe ăștia toți, să mergem tot timpul la alegeri și să votăm și procurorul general, cum fac americanii și avocatul poporului și parlamentul, prin faptul că este reprezentativ, el... În felul ăsta poporul îi deleagă exact alegerea unor personalități. Aici toată jmecheria oameni Băi. buni. Băi. Nu poți la Curtea Constituțională să pui niște cozi de topor. Că atunci nu mai e Curte Constituțională. Sau la avocatul poporului să pui un golan de-al tău din tine, de la tine, din gașcă, de la scară. De la scară. Nu poți să faci asta. De fapt, aici e marea problemă. Să știți că înainte de, nu de Ciorbea, ci de Valer Dornean, de fapt de Ciorbea, că Valer Dornean a fost interimar întâi, a fost Gheorghe Iancu, profesorul Gheorghe Iancu, care este o personalitate în lumea justiției. Mie mi-a fost, era la vremea era tânăr și era asistent universitar, deși era deja doctor. Un om cu care îl mai auziți pe la noi, pe la radio, uneori mai intră și pe la televizor. Un om care spune ceea ce crede el despre Constituția României, cu onestitate. Da. Deci problema noastră nu e modul în care... Nu că n-am avea o Constituție bună sau o așezare bună a acestor instituții, ci că oamenii pe care îi alegem și îi trimitem acolo ca să pună alți oameni pe funcții care presupun onestitate, S -s -s. sunt niște infractori da. în foarte multe cazuri. Am o opinie divergentă față de colegul meu, dacă îmi permiți, domnul Moise. Parcă și... ar fi ceva nou. Da, da, da, da. În teorie totul sună foarte bine. Practica românească ne-a arătat că lucrurile sunt total diferite, Părerea mea este că societatea și statul de drept trebuie protejate în mod suplimentar față de statele occidentale de abuzurile oamenilor care cum? ajung în funcții. Sunt de acord, dar cum, Vlad? Nu știu, să nu mai să fie, să fie uh, milit de opoziție, de exemplu. Eu idee, nu sunt specialist. Păi tot. Niciodată de majoritate parlamentară, întotdeauna de partidele care nu sunt la guvernare. Avocatul poporului, de exemplu. Mm, okay. Pentru o contrabalansare. Nu știu. Nu știu, dar e clar că trebuie protecție o suplimentară. Am mai avut această dezbatere amândoi. Problema democrației românești nu e că legile n-ar fi bune sau Constituția n-ar fi bună, cu excepția nu, cazurilor. Sunt, sunt foarte bune, dar sunt, sunt interpretate abuziv. Sunt destul de copiate din alte Așa. legislații bune, Așa. Așa. dar avem o problemă de fond, aceea că avem o tânără democrație. Nu, nu am exersat suficient democrația. Până când? Deci după niște decenii sau poate secole... Când o majoritate nu și va mai permite să pună un golan pe funcția de avocat al poporului, noi avem nevoie ca asta să intre în genele noastre, ca lor să le fie teamă să pună pe oricine acolo. Uh -huh. uitați te la dezbaterile din Statele Unite cu numirea unui judecător la uh, Curtea Supremă. Stați, Moise este pentru creșterea imunității societății tinere prin expunerea la diverse infecții. Mm. Deci, cu alte nu. cuvinte, în momentul nu. ăsta lasă-i mai bine că e un proces de învățare și de creșterea imunității. Nu deci, asta. prin prin faptul că avem aceste probleme, învățăm democrație. Da, da e și asta o e abordare. E teoria șutului în fund care te poate arunca 10 <gânt> pași înainte. Rămâneți pe linii Alin și Ana? Dăm, nu dăm publicitate? Am scos publicitatea, bine. Deci rămânem în continuare. Atunci, uite domnule, ce să facem. cu cine face vorbim, cu cine vrem mai vrem? publicitatea cu Cosmin, 9. Bună ziua, Cosmin. Bună ziua, domnilor. Vă ascultăm. Sunt pentru prima dată la, la dumneavoastră, domnule Moise, și uh, cu toate că ascult uh, des emisiunile, eu sunt sceptic în ceea ce privește uh, mersul acestei situații. Mer ha, cum ați formulat-o? Și eu sunt sceptic. Cum... Da, sunt uh, sceptic. Sunt în primul rând, nu cred că avocatul poporului uh, va, uh, va face contestație la comisie. Nici eu nu cred, sunt convins că nu o să facă. A, așa? Plus că, dacă, să zic, CSM-ul am înțeles din, chiar din reportajul dumneavoastră da. de la știri, că și CSM-ul ar putea să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la neconstituționalitatea acest, acestor ordine. Cu privire la geste? crearea unui conflict de natură constituțională e, între da. puterile statului, între justiție și executiv. Da, dar tocmai uh, pentru că și acolo oamenii, uh, judecătorii sunt puși politic, uh, mari șanse, nu cred. Să știți că ar fi o traumă, nu știu dacă mai gravă, dar o traumă cel puțin la fel de gravă ca judecătorii corții constituționale să spună, să, să înfrângă ceea ce în Constituție e scris negru pe alb, ce v-am explicat mai devreme. Nu se legiferează prin ordonanță de urgență în domeniul drepturilor și libertăților fundamentale. Da, e adevărat probabil că o, o, o presiune imensă din partea populației, și cu siguranță va exista asta, și din partea uh, decidenților la nivel european, cred că va schimba un, uh, va, uh, va schimba un pic... Uh, Ce s-ar putea schimba, Cosmin? Mie, eu mă gândesc că doar dinspre PSD poate veni o astfel de ruptură, că tot vorbeam mai devreme de noaptea cu cu țitelor lungi. Colegul cred Vlad zicea odată... Declarația de presă a, do a domnului a, ministru, mă rog, așa, al justiției, nu, nu, cred că, nu cred că nu cred că vine cu vreo... Să vedem ce se întâmplă. Dar să știți, apropo de PSD, până acum în junghierile în spate în PSD s-au făcut petăcutele. Nu este caracteristic acestui partid să reacționeze la presiunea străzii Așa mm. Nu, e caracteristic Ei se înjunghie în mod tradițional acolo De ce zici asta? Păi când au renunțat la... Când la au, colectiv Mă refer la înjunghierile din interior în momentul ăla Domnul Ponta a fost un proces de lungă durată Apropo de colectiv, dacă mai permiteți, rite... nu a fost imediat. La colectiv, atunci, deja exista un conflict între Dragnea și Ponta. Dragnea Domnul fiind Ponta... un tip foarte calculat. Domnul a Ponta zis demisionează Day. Domnul Ponta din funcția de președinte al PSD la un moment dat, după care au trecut niște luni până când s-a prelungit colectiv. Nu, un an. Deci după alegerile da. din 2014, el și-a pierdut. Și nu imediat. Funcție. Da, da. Ok. Bun. Cosmin. Uh... Da, tocmai vreau să spun atât că acest, această uh, uh, dezincriminare a abuzului în serviciu dă într-un fel sau altul și uh, în dintre noi și în cei care au suferit uh, pagube și mă refer la traume și așa mai departe. Cum asta? De ce spuneți asta? Păi, hai să ne amintim, eu am văzut un reportaj astăzi că A, domnul... Răspunsul noastră e foarte complicat, exact. Cristian Popescu Piedon exact. este trimis pe abuz în serviciu, în judecată. La fel, Gabriel Oprea, și ne amintim de problema de... Gigină, sigur că C da. Exact. Da, da, nu, e... Domnule, e un tablou foarte mare al celor care scapă în felul acesta. Culmea este că cei mai importanți dintre ei nu sunt în dosarele astea cu pagube foarte mari. Sau culmea, sau nu e culmea, sau poate... Tocmai asta a fost gândirea. Ce, nici pe Al Capone nu l-au agățat pentru crimă, ci pentru nefătat taxelor. Bună ziua, Ana! Bună ziua și uh, mulțumesc că m-ați primit. Uh, nu o să vorbesc foarte mult. Sunt un, practic un copil, dacă să ne gândim puțin vis-a-vis -vis de tot ce se întâmplă și experiența mea nu este foarte vastă, Am doar 26 de ani. Însă ce pot să spun este că una din principalele probleme sunt Cetățenii. Suntem noi. Uh -huh. Pentru că stau de o săptămână pe site-urile de socializare. Vă zic sincer, mi-am luat concediu, pentru că nu mai pot concentra la muncă. Lucrez într-o corporație. Ați luat și concediu să stați pe Facebook? Uh, da. <laughs> și m-am înscris în foarte multe grupuri cu scopul de a vedea. În uh -huh. ce direcție au iau discuțiile generale, de fiecare dată când se postează ceva incriminator sau dezincriminator față de o parte sau alta? Adică da. să faceți o investigație... Nu sunt la nivelul la care să fac o investigație, dar ce pot faceți este că atunci când cineva vine cu o informație falsă, eu să mă duc eventual pe Ministerul de Justiție să vin de acolo cu un print screen, cu un copy-paste și să-i da. demonstrez omului care este adevărul de fapt. asta e o generație da. foarte interesantă. Cu fact-checking ăsta așa? Da, da, da, da, da. Sunt oameni care simt nevoia să contribuie cu ceva la societate și fac voluntariat în diverse feluri. Așa este, da, asta este un, un tip de voluntariat. Facebook-ul este piața publică în momentul ăsta, nu. este agora. Ba, da, păi da, dar în Facebook-ul ăsta, Ana, sunt un milion de conturi false și o mașinărie da. întreagă de fabricat astfel de știri. Eu am făcut da. o echipă de profesioniști care verifică știrile doar pentru a nu le da pe cele false. Păi te pot o apajez. aplicație. Da, o ofertă da, de angajare. Poftim. Da, vă fac și o ofertă de angajare dacă ați zis nu. de la corporație. Adică face-o din plăcere. Iată. Nu, e, nu ziceți um, acum că nu în... din plăcere că vă dă salariu mic. Nu cred în asta. <laughs> nu, nu, Munca trebuie plătită și pe carte de muncă, legal. Ana, ce vreți să spuneți cu asta? Adică unde vreți să ajungeți cu asta? Cum adică să ții concediu um. de la muncă să stai să verifici lucruri de pe Facebook? Mi se pare nebunie, mm. iertați-mă. Poate este nebunie, dar sincer vă spun, nu, nu mă mai puteam concentra. În momentul de față m-am înscris la facultate, m-am înscris la administrație publică, pentru că n-am putut să o termin când am început acum șapte ani, pentru că muncă, pentru că simt nu sprijină generația și adultul de mâine. Așa. Și sunt foarte mulți care au început mai târziu sau nu au mai început deloc. M-am înscris la administrație publică și după tot ce s-a întâmplat aseară, la acești dimineață reciteam Constituția pentru că nu puteam să dorm. Da. Um, am realizat că la anul o să schimb, o să fac transfer, o să încerc să-mi să echivaleze eventual anul întâi, să încerc la drept, pentru că este nevoie de mai mulți oameni care să cunoască legea, este nevoie de mai mulți oameni care să simt atunci când legea este manipulată într-o direcție sau alta și este nevoie de oameni cu principii, nevoie de oameni cu caracter. Uh, în momentul de față, dacă vă urmăriți site-urile de socializare, o să vedeți că sunt într-o trei categorii de oameni. Așa. Îi aveți pe cei uh, care sunt pro și vin cu argumente, îi aveți pe cei, argumente, mă rog, pe limele, aveți pe cei care sunt contra și vin cu argumente foarte bune și aveți pe cei care încă nu știu să fie pro, să fie contra, ascultă și colo, ascultă și da. colo și sunt ușor de manipulat. Ei, aceea sunt, a treia categorie, sunt cei care ar trebui să, nu știu, să aibă niște lideri eventual, da. să-i informeze, să le spună, uite, astăzi eu o să ne întâlnim în piața sfatului și o să vorbim o oră despre articolul 90 foarte mm. interesant ce spuneți. Uitați, am citit, vă felici, eu vă felicit pentru ce faceți și mi-aș dori să fie din ce în ce mai mulți. Și eu vă mulțumesc am că ascultați citit, Europa FM. Și am citit ea. zilele trecute asta ca o paranteză scurtă până intră Ministrul Justiției dacă apuc, am citit o analiză scurtă despre situația din Venezuela și despre cum a învățat opoziția care um, a fost extrem de măruntă și minoră la ce Chavez, Chavez un tip foarte popular, cum a învățat opoziția să se redefinească cum s-a reinventat. Da. Ne disprețuindu-i pe cei care nu trăiau în realitatea paralelă, ci fiind îngrijorată față de ceea ce se întâmplă acolo, îngrijorată față de starea în care erau, comunicând în permanență cu ei, direct, adică coborând în stradă și vorbind cu oamenii. Și așa s-a reinventat opoziția din Venezuela și este o rețetă de uh, scoaterea oamenilor din realitățile paralele în care stai, stai, stai un pic. Aici aș vrea să fac o precizare. E doar opinia mea. Da. Uh, văd critici foarte dure la toată lumea, de la Tolontan și până la tine chiar, în legătură cu cât de slabă este opoziția uh, în România. Faptul că PNL-ul și USR-ul n-au făcut sau nu fac probabil că să facă. Vedeți, structura publicului românesc în momentul de față este una este aceea de a fi extrem de suspicioși când vine vorba de lupta politică. Asta e demonizat. Noi nu suntem America. În România este important în acest moment e mai important faptul că oamenii obișnuiți, oameni care nu sunt politici, care nu sunt arondați unui partid sau altuia, ies în stradă și spun nu ne interesează că sunteți PSD sau ce dracu fi. important e că voi călcați acum în picioare niște legi, niște reguli fundamentale ale societății, pune societatea în pericol. Asta dă o credibilitate mult mai mare protestelor decât dacă ar fi fost preluate de PNL sau de USR. Eu în continuare le recomand să stea în banca lor, să facă moțiune de cenzură, să facă ce știu ei că fac, dar să nu încerce cumva să confiște aceste proteste de stradă. Acum este această situație, dar lucrurile astea nu pot ține la infinit. Adică, totuși, nu putem ieși în stradă mereu așa că sunt niște partide abuzive la putere. Trebuie să apară niște partide. Bun, ok, nu știu. E frig, nu e cea mai bună perioadă anului, așa ne găsește pe noi. USR s-a mișcat bine astăzi. Asta, dacă îmi permiteți, un comentariu separat. O, da, au făcut niște manifestații Îi urmăresc, fac o chestie foarte vizuală Ca tehnică de comunicare E o chestie foarte eficientă Îi așteaptă pe liderii PSD-ii Care, mă rog, sunt cunoscuți Așa că uh, umblă În zona Marței Negre Îi așteaptă peste tot unde se duc Prin Parlament cu foi pe care scrie rușine Și nu spun nimic altceva ei. Și ăia sunt super iritați, și toată lumea difuzează aceste imagini. Băi, Am ăla de la marțea neagră de 5 metri pe care am scris rușine, dacă știam, puteam da. să mi coș o banii pe el, că nu l-am folosit decât o dată. Și liberalii au început să se trezească un pic, dar într-adevăr, presiunea. Adică lucrurile nu se vor schimba în Parlament, pentru că nu. Moțiunea de cenzură nu are n nicio șansă. Liberalii au dificultăți majore să strângă semnăturile și sunt și diverse informații privind o anumită complicitate a liberalilor la toată povestea a, asta nu, nu e nu Am sunt mai sunt statisticile DNA-ului căutați pe site-ul DNA și vedeți acolo câți dintre liberali au de câștigat a, sunt beneficiază, da, da. nu dar e de, vorba de modul în care s-a uh, organizat sesiunea asta extraordinară fără de care guvernul n-ar fi putut evita 0372069599 bună ziua alin Salut, salut, tura, salut, Moise. La începutul emisiunii spuneați despre guvern, că ar trebui să abroge, cumva, ordoranța, să fac și totul să fie în regulă. Da. Problema e că nu e suficient. E nevoie să vină explicit și să repună totul în situația anterioară. Pentru că simpla abrogare nu pune înapoi în vigoare vechea lege. E, și chiar dacă ar face asta, sau dacă are Parlamentul dreptate, ar veni... Mai puțin că să uită ciudat Vlad, are dreptate în ceea ce privește ceea ce deja s-a modificat, adică actele de procedură penală. Denun și uh, denunțul la șase luni. Da. da. Asta cu denunțul la șase luni a intrat în dimineața asta procurorul șef al cod domnul Horodniceanu în direct, da. care cred că s-a luat cu mâinile de cap. Colme. știm că au avertizat în aceste două săptămâni, au avertizat guvernul să nu limiteze denunțul la șase luni, pentru că asta afectează grav anchetele de acum și viitoarele anchete pe care le face de ei cotăm, cu droguri, trafic de persoane, droguri, terorism, terorism. Înțelegeți? Deci Mama ca de să acum. se scape pe ei, că mă enervez acum, ca să da. se salveze pe ei câțiva corupți, da, nu pot da o normă de procedură care să fie valabilă da. doar în cazurile de abuz în serviciu. Da, domne, sunt. Este ceva... E ceva de... Incredibil, da. de groază. Hai să-l ascultăm pe Alin. Hai, calmează-te. Bun. Și chiar dacă s-ar întâmpla asta sau dacă în Parlamentul ar veni mâine și ar da o lege de respingere a ordonanței, să zicem. Ei bine, ordonanța asta a fost în vigoare și atunci produce efecte și... Nu e asta e Nu, doar pe partea de procedura a apucat să intre în vigoare, deocamdată, mai sunt 10 zile. Ordonanța prevede un termen de 10 zile pentru intrarea în vigoare a normelor care se aplică retroactiv, alea de modificare. Deci, în acest moment, abuzul în serviciu nu a fost dezincriminat. Da, mai Bătălia nu e pierdută. Numai un puțin să lămurim un lucru partea din ordonanță care este în vigoare în momentul ăsta, cu denunțul de șase luni, dacă se abrogă ordonanța, rămâne șase luni sau... Nu. Ok, bun, am înțeles. Ăla se aplică strict pentru perioada în care a fost în vigoare. Perfect. Fiind, fiind act de procedură, bun. da. fiind normă de procedură, nu normă penală... Da. Deci, domnul da. Alin, v-a explicat că dacă se abrogă da, ordonanța, da, da. ne întoarcem la situația inițială. Da. Da. Sunteți mulțumit. Putem trece mai departe, să înțeleg. Putem... Uh, da, nu. Problema asta este că, însăși, vigoare, ordonanței e un punct terminus, dacă vreți. Pentru că orice s ar întâmplat după, ea constituie legea mai favorabilă pentru procesurile în desfășurare. Doar pentru normele de, de modificare a codului penal, deci nu și pentru normele de procedură penală. Această dezbatere a existat în România, să știți că sunt lucruri tehnice destul de complicate, dar altfel destul de cunoscute, a avut sărăm această dezbatere acum un an de zile, când a venit Curtea Constituțională și a zis nu să pun interceptările de la SRI. Iar DNA-ul și dicot au zis, cum? Nici ce am făcut până acum cu SRI-ul, că doar SRI-ul are infrastructura de interceptare? Nu, era aberant să se anuleze actele respective, pentru că se, folos niște servere, se folosiseră niște servere care erau la SRI. În continuare tot alea se folosesc. Doar că se fac cu alți oameni, cu poliția respectiv. Tudor, bună ziua! Bună ziua, domnilor! Vă ascultăm! În primul rând, nu am cuvinte pe care să le pot reda la radio care să-mi exprime indignarea pentru modul cum au procedat. Trecând peste asta, ok, au făcut o mișelește și da, aveți dreptate amândoi, ar trebui să găsim soluțiile de acum înainte ce, ce se poate face, să împiedicăm Ia. în astea 10 zile. Ce cred eu este... Că undeva cheia, într-adevăr, poate fi la avocatul poporului, dar după cum s-au văzut în ultimele ore, inclusiv după ce a fost președintele Iohannis acolo, și îl felicit pentru lucrul ăsta și pentru ce s-a întâmplat la CSM, domnul Ciorbea pur și simplu nu vrea. Cred că întrebarea este de ce nu vrea. E o întrebare dificilă asta. E, la, e... e, e mai dificilă decât la Iordache. Domnul Ciorbea este cunoscut pentru datoriile sale foarte mari de la bănci. Nu zic că ar avea legătură asta cu asta, asta dar, vreiam, dar faptul o că o persoană cu datorii uriașe la bănci și care e expus în felul ăsta ajunge pe astfel de Corect. funcție, asta e, asta e o temă de dezbatere, să știți. Corect. Pot Aici putem îmbunătăți legislația legislației, Încă de dimineață vroiam să, să intru în direct să, să spun lucrurile astea. Aici cred că se poate pot interveni și alte instituții ale statului vis-a-vis -vis de domnul Ciorbea, la urma urme. Nu, nu e infracțiune să ai datorii la bănci. A, nu, sub nicio formă, nu, dar să se pot autosesiza, da, din punct de vedere legal, s-a demonstrat că nu, este, nu sunt constituționale aceste ordonanțe. Ei, domnul Ciorbea are puterea să o facă ca și avocat al poporului, adică al nostru, în ultima instanță, da, și poate să... spună să că domnul Ciorbea comite un abuz nefăcând ceva. Da, da. Este Are puterea. mare semn de da. întrebare asta, să știți. Are puterea și cred că ar putea fi constrâns să facă și aici, cred că știe și domnul Horodniceanu și doamna Chioveși. Pentru că se poate face ceva. Legal, bineînțeles, nu cred în teoria conspirației sau mai știu eu ce. Dar întrebarea mea pentru Victor Ciorbea asta este de ce nu face nimic și de ce a și spus-o la urma urmei. Lucrul ăsta, că nu vrea să facă nimic. Da. Domnul Ciurba este foarte bun să găsească diverse explicații și ba nu, scuze. e foarte prost, aleași nu sunt niște explicații. E bun să le găsească, nu spun că sunt cele bune. Mm. Deci el găsește explicații și scuze, după care imediat vine cineva și îi demonstrează că minte sau că nu e adevărat. sau că... da, mă rog. 0, 3 7 2, 0, 6, 9, 5, 9, 9. Așteptăm declarații la Ministerul Justiției. Bună ziua, Andreea! Bună ziua! Vă Eu cred că noi avem de făcut în următoarea perioadă concret să ieșim cât mai mulți în stradă. Asta este părerea mea. Nu cred că nici Liviu Dragnea nu va retrage ordonanțele, asta mai cred, și mai cred că singura șansă pe care o mai avem e la Curtea Constituțională. Cu toate că sunt mai mulți pesediști, dar fiind presiunea străzii mare și a celor din afară, asta este șansa noastră. Dar știți că Fărere. măcar în principiu Curtea Constituțională nu judecă în funcție de presiunea străzii, de ce se întâmplă, dacă e vreme bună, rea. Acolo, aha, ok, îl avem pe ministrul justiției Florin Iordache, care a venit... A... Deci de... La PSD face declarațiile în sediul PSD. Crezi că are vreo relevanță chestia asta? Eu remarc că este la partid și nu este la minister nu știu ce spune. Sper că nu vorbește de organizare de partid. Uite că nu știu ce funcție are domnul ministru Iordachean în partid. Da. Trebuie să uh, verificăm. În, în primul rând, trebuie să spun că mi s-a părut acest personaj lipsit complet de personalitate. Da. Adică nu mi s-a părut că a exprimat vreodată punctele lui de vedere sau că aceste puncte de vedere au putut fi susținute de către el cu niște argumente care să fie valide dincolo de glasa șasea. Da. da sigur, asta este doar opinia mea. Da. Nu știu ce funcție are, este deputat PSD. Asta e treaba, asta știm, sigur, mă rog. În spatele lui au apărut, uite, tinerii de care vorbeai, cu, <laughs> cu hârșile pe care scrie rușine. Acum începe să vorbească și ministru Da. Deci este o scenă, suntem în banana lentă. Ținând cont de ultimele afirmații care au apărut în spațiu public, vreau să, fac, vreau să fac următoarele declarații de presă. Doamnelor și domnilor, având în vedere modificările legislative adoptate ieri, referitoare la politica penală a statului, precum și reacțiile generate de acestea la nivelul societății, am considerat oportun și necesar să fac următoarele mențiuni. Vă rog frumos, puteți... S-a oprit. Bine. Trebuie să vă descriem ce s-a întâmplat. S-a oprit. Nu este la sediul PSD. Este în, fatele, este în fața unei. În, în Parlament, în fața unui banner PSD. Când a început declarația, în jurul lui au venit mai mulți tineri care poartă drapele tricolore și uh, pancarte pe care scrie rușine. Niște hârtie A4, de fapt. Ați auzit? N-au strigat, nu l-au bruscat, n-au făcut nimic, pur și simplu l-au înconjurat, s-au plasat în spatele lui și s-au așezat pe jos în fața tribunei unde Florin Iordache începuse discursul său ținând la camere aceste pancarte pe care scrie rușine și au spus pe voce normală rușine Florin Iordache și-a oprit discursul, a plecat de la tribună și a plecat <laughs> Nu știu dacă va relua Da, îmi spun colegii din redacție că sunt deputați USR, sunt parlamentari USR care ține acele pancarte, da. cum ziceam mai devreme nu, știu, a fost nu știu dacă va relua la declarația, la declarația sau ce avea de gând să spună în această declarație și a întrerupt-o. Probabil colegii de la știri ne vor aduce detalii de îndată ce ele vor exista. Da. Hai să continuăm uh, discuția noastră Este Vlad. formidabil ce se întâmplă Vă spun, suntem în Banana Land, într-o țară bananieră În Teleormania, nu se mai cheamă România Se cheamă Teleormania este... Hai să nu-i jignim pe toți cei din Teleormania Ok, acolo. îmi cer scuze față de Teleormania Am tot respectul față de ei, e adevărat Am greșit, în prezint uh, scuze Dar e o țară ireală Este o țară ireală, nu se poate întâmpla așa ceva Într-o țară a Uniunii Europene Suntem de râsul curcilor Flavius, bună ziua. A, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua de la mare distanță de, de România. A, vreau să îmi exprim cumva mâgnirea față de ceea ce se întâmplă în, în momentul de față în România. Sunt, pur și simplu, mă simt jignit față de hoțomânia pe care am trăit-o noaptea trecută, dar în același timp permiteți mi totuși să-mi exprim mâgnirea și față de, de un alt lucru. Dacă găsiți dumneavoastră o țară din lumea asta care a dat un vot sau un cec în alb PSD plus ALDE la momentul votărilor fără să știe ce fel de miniștri vom avea în cabinet ce fel de prim-ministru va fi în cabinet Găsiți-mi dumneavoastră o țară care a mai dat vreodată un cec în alb unui partid În al doilea rând, dacă mergem pe tiparul că votăm platforma program și hmm. nu ne interesează clasa de corupți care vine în spatele platformei de program, nu mi se pare că avem o memorie scurtă? Nu știu. Poți să, poți să vă răspund cu o întrebare la întrebările dumneavoastră, Flavius? Sigur, sigur. Începând părere. de astăzi au crescut cu 20% salariile angajaților din primării și consilii județene și pensiile de asemenea. De noastră A, ce credeți? dintre pensionari sunt... Va fi? Nu, eu vă întreb și așa. Câți dintre pensionari credeți, sunt... Flavius? Câți dintre da, pensionari da, mă rog. credeți dumneavoastră că sunt mai interesați de ce s-a întâmplat seară decât de faptul că de astăzi au pensia mai mare? Din păcate se gândește foarte mult cu sacul Nu de, vă întreb la modul serios, nu sugerezi niciun foarte, fel de răspuns. Foarte puțin, probabil. Băi, foarte hai puțin. să ne punem și în locul lor. Hai să gândim și foarte pentru puțin. ei, cum zicea Vlad dar, mai devreme. Da, dar, nu. Eu cum, spun așa, cum să cum știți, oamenii, există... aceștia, oamenii aceștia care au votat PSD este, în primul rând, că e dreptul lor să voteze PSD, e dreptul oricui să voteze orice partid în scris legal. Nu, nu pot să condamni oamenii că au votat într-un fel sau altul. Acești oameni au votat crezând sunt convins, mulți dintre ei, poate chiar toți, sincer, în programul electoral al PSD și în promisiunile de prosperitate făcute de PSD. Acum okay. acești oameni sunt victime, pentru că PSD de când a venit la putere este preocupat în primul rând de scăparea corupțiilor, de salvarea corupților. Mm. Ei sunt primii mințiți. Le-au mărit și pensiile. Da. Asta cu clar, singura clar, dezbatere clar. pe care o avem este asta. În acest moment programul electoral al PSD arată ca o mită. Ca o mită și ca o mare minciună. Pentru că bugetul ăla este supraevaluat pe partea de încasări așteptate și subevaluat pe partea de cheltuieli. Deci sunt toate șansele să nu poată fi pus în aplicare. E, e, o, e o bună întrebare da. dacă, dacă e vorba de mită sau de, de complicitate. Dacă sunt victime sau dacă sunt complice aici. A, asta e o dezbatere da, pe da. care trebuie să o avem totuși. Flaviu, spuneți. Da, Dați-mi voie o singură remarcă de la distanță. Să știți că... Protestul trebuie să fie mult mai semnificativ. Uh, poate, nu neapărat numeric, numeric egal cu opoziția care a votat la alegeri, dar uh, mult, mult mai puternic trebuie să fie protestul. Uh, pentru că, în momentul de față, vă spun, în altă țară, un protest... Uh, de Ce acest... înțelegeți dumneavoastră printr-un... Vă întrerupem un pic. Uh, vă întrerupem un pic, s în altă parte. Problemele trebuie abordate foarte serios, trebuie venit cu niște precizări foarte clare, pentru că în spațiul public de aseară încoace am văzut și eu s-au vehiculat o serie de lucruri neadevărate, chestiuni care nu sunt în concordanță nici cu legile pe care proiectele de legi pe care le-am propus către Parlament, nici cu conținutul ordonanței de urgență și de aceea am venit în fața dumneavoastră cu această declarație de presă. Referitor la cele două proiecte de lege care vizează eliminarea unei posibile sancțiuni de la CEDO, am precizat foarte clar că am ținut cont de toate observațiile pe care le-am primit și oportunitatea a stabilit-o Ministerul Justiției, înaintând către Parlament două proiecte de legi care vor fi dezbătute în procedură de urgență în perioada următoare. Am plecat de la niște condiții foarte clare, acelea care vizează, în primul rând, recuperarea prejudiciului, pentru că este o prioritate pentru noi, ca țară, să recuperăm prejudiciul. În al doilea rând, ținând cont de supraaglomerarea care există la nivelul penitenciarelor, peste 150% și a condițiilor precare, Vreau să vă spun că proiectul Legii Grațierii nu vizează nici criminali, nici violatori, nici cei care au făcut fapte grave, nici corupți și nu vizează persoane sau oameni politici. Este o dată o lege sau un proiect de lege care să rezolve o situație care există în acest moment în România. Referitor la modificările adoptate aseară prin Ordonanța de Urgență a Guvernului și reacțiile care au apărut, vreau să vă spun așa toate acele modificări pe care vechea guvernare și vechiul parlament din care și eu am făcut parte și o parte dintre colegii mei, aveau obligația ca în 45 de zile de când au apărut motivările curții constituționale să fie făcute și datorită faptului că avem o practică neunitară în toată țara, am considerat oportun, repet, după ce m-am consultat inclusiv cu societatea civilă și ați văzut că toți cei care au avut un punct de vedere i-am așteptat la nivelul Ministerului Justiției și uh, am ținut cont și am venit în fața dumneavoastră că până la urmă văd că sunt criticat de un lucru esențial într-o democrație legile se fac și se adoptă de către Parlament organele judiciare, judecătorii uh, sunt cei care trebuie să aplice legea de aceea avem nevoie de o lege clară, concisă și care să poată fi aplicată ușor fără să avem uh, distorsiuni Pornind de la decizia Curții constituționale 415-2006, ilicitul penal este cea mai gravă formă de încălcare a unor valori sociale, iar consecințele aplicării legii penale sunt dintre cele mai grave, astfel că stabilirea unor garanții împotriva arbitrarului prin reglementarea de către legitor, a unor norme clare predictibile este obligatorie comportamentul interzis trebuie impus de către legiuitor, chiar prin legea adoptată de că Parlament sau emisă de către Guvern, ceea ce am făcut noi, în temeiul delegării legislative prevăzute de articolul 115 din Constituție, respectiv ordonanțe și ordonanțe de urgență, neputând fi dedus din raționamente ale judecătorului de natură să se substituie normelor juridice. Prin aceste măsuri de politică penală, am urmărit asigurarea unui echilibru între puterile statului, conform articolului 1, aliniatul 4 din Constituția României, care stabilește că, citez, statul se organizează potrivit principiului separației și echilibrului puterilor legislativă, executivă și judecătorească, în cadrul democrației constituționale. Doresc să subliniez punctual câteva aspecte și anume, Referitor la abuzul în serviciu, emiterea, aprobarea sau adoptarea actelor normative există deja în codul penal actual, la conflictul de interese, articolul 300 al aliniatul 2, deci nu este un element de noutate absolută în legislația din România. Cu referire la stabilirea plafonului de 200 de lei, am avut în vedere legislația internațională în materie, Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției, Jurisprudența CEDO, opiniile Comisiei de la Veneția, decizia Curții Constituționale 415-2006 și prevederile Codului Penal actual. Pe scurt, reamintesc următoarele: Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției recomandă statelor membre să adopte măsuri legislative pentru încriminarea abuzului în serviciu. CEDO a constatat că dispozițiile de drept penal referitoare la abuzul în serviciu, precum și interpretarea acestora, sunt moștenite din fostul sistem legal sovietic, iar autoritățile naționale s-au confruntat cu sarcina dificilă a aplicării acestor norme legale în nou context al economiei de piață. Codul penal actual, la articolul 183, prevede plafonul de 2 milioane de lei pentru circunstanța uh, noțiunii deosebit de grave a unei infracțiuni. Stabilirea plafonului de 200.000 de lei în noua reglementare a abuzului în serviciu nu a fost arbitrară. S-a plecat de la prevederea articolului 183, cod penal, actual, și s-a apreciat că un cuantum de 10 ori mai mic este în acord cu decizia Curții constituționale, opinia Comisiei de la Veneția și jurisprudența CEDO. Afirmațiile și opiniile emise în necunoștință de cauză, fără o înțelegere corectă, în sensul că dis sunt discriminate, dezincriminate, mă scuzați, faptele de abuz în serviciu, dacă prejudiciul este sub 200.000 lei, sunt eronate. Va exista răspunderea administrativă și disciplinară, iar prejudiciul va fi recuperat cu prioritate. Referitor la punctul de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii, punctul de vedere pe care dumnealor l-au dat astăzi, dimineață, repet, este consultativ. Dumnealor au înaintat un punct de vedere acum o săptămână când a fost în dezbatere Proiectul de lege în care dumnealor în continuare susțin că nu există sau nu este necesară urgența. Păi ce vreți urgență mai mare când există practică neunitară? Într-un an de zile sunt soluții în cadrul instanțelor date diferit și în aceste condiții, datorită faptului că am considerat că este de datoria Guvernului, atâta timp cât Parlamentul nu și-a îndeplinit obligațiile sale constituționale, a trebuit Guvernul să reglementeze prin Ordonanță de Urgență. În același timp și această Ordonanță de Urgență va veni în Parlament, Dumneavoastră, comisiile uh, specializate, mă refer la comisia juridică, că va ajunge întâi la Senat, aveți obligația să vă aplicați cu maximă urgență și să stabiliți dacă mai trebuie sau nu mai trebuie făcute modificări, pentru că repet, legile se fac în parlament și legile se aplică de către judecători și procurori. Toate comentariile care se fac în spațiu public neagă existența celor trei puteri și separația puterilor în stat. Eu voi milita în continuare că legile trebuie să aici adoptate, aici modificate, ultimul trebuie să le aveți, ultimul cuvânt trebuie să-l aveți dumneavoastră. Mulțumesc reprezentanților presiei, am venit astăzi aici pentru că mi se pare normal. În primul rând să le explic colegilor mei, pentru că s-a dat uh, cumva sem senzația că nu comunicăm. Noi am comunicat, dar din păcate s-a comunicat trunchiat, Fiecare citește legea cum dorește și o interpretează uh, în același timp uh, diferit am, doresc, transmit un, un semnal de calm. Toți cei care protestează în drept constituțional al dumnealor să protesteze. Da. Vreau să fac o precizare foarte importantă. Decizia Curții Constituționale la care se uh, referă domnul Ministru al Justiției, dar nu are nicio legătură. Asta, da. asta a observat și Procurorul General și toți ceilalți. De fapt, Curtea Constituțională a considerat că abuzul în serviciu trebuie să se, să se refere la încălcarea unei legi, a legislației primare, a unei legi stricto sensu, da. sau a unei ordonanțe de urgență sau ordonanțe care are putere de lege. Deci da. nu se aplică pe legislația secundară. Asta a prevăzut Curtea Constituțională și în sensul ăsta trebuia modificat articolul din codul penal. Ori după ordonanța aceasta, abuzul în serviciu, el nu mai există de facto și de aici și reacția pe care au avut-o CSM-ul și toți, magistrații în special, ei nu mai au cum să mai judece, așa, nu, mai au, nu, mai au cum, nu mai există fapta, orice ar spune ei, nu mai există fapta respectivă. Auzi, e, nu se dezincriminează, este rămâne sancțiune administrativă. Da, adică sancțiunea administrativă sau o răspundere disciplinară. Adică mustrare. Adică dacă furi până în 200.000 de lei, nu dispare sancțiunea, zice domnul Iordache. Poți să fi mustrat. O da. sancțiune disciplinară sau retrogradat. Sau să primești românt. Acum, da. problema e că nu... Noi, adică nu știm dacă domnul Iordache, care este ministrul al justiției, nu înțelege ce vorbește, este rău intenționat, da. Sau, pur și simplu, minte pe față. Am Cum? primit... Cum? Adică nu știm. Mie, mi se nu pare știu. Dacă eu nu-mi dau seama ce face dânsul acolo, tocmai am primit, mi-a trimis cineva avizul Consiliului Legislativ la ordonanța de urgență. Înțelegeți? Adică avizul care a fost solicitat pentru azi de către guvern și de, de către domnul Iordache pentru ordonanța care a fost adoptată ieri. Chiar și acest fapt arată că are intenții ascunse și rele. Cum să cere avizul pe un document pe care l probi. Înainte să primești avizul. Consiliul Legislativ are o listă interminabilă de precizări, nedumeriri, întrebări și nemulțumiri față de acest document, față de ordonanța de urgență cu pricina. Domnul Iordache a spus că a ținut cont de toate observațiile primite, că a ținut cont de observații. Asta este o minciună pe față. Niciuna dintre instituțiile din domeniul judiciar nu este de acord cu acest proiect, nu a fost de acord cu acest proiect. Consiliul Suprem DICOT DNA, Parchetul General, Parchetul General a declarat o ofensă acest act. Consiliul Suprem de Consiliul Superior al Magistraturii, nu există nicio instituție profesională care să fi spus ok, dacă nici asta nu e observație. Nu știu ce mai. Am am am notat pe rând. Da, am găsit decizia Curții Constituționale, are două rânduri. Da. Zice așa, admite excepția de neconstituționalitate da, și nu cred că nu rost. Ca articol 297, este abuz în serviciu din codul penal, prevederile sunt constituționale în măsura care prin sintagma îndeplinește în mod defectuos, din cum acestea, acesteia, se înțelege îndeplinește prin încălcarea legi da. Asta, Asta a fost e... decizia care a dus la uh, practic dispariția acestei uh, infracțiuni comise cel mai des de aleșii noștri a face care au bani pe mână, care fac licitații publice. De la această cerere a Curții Constituționale de a preciza mai bine abuzul în serviciu, la dezincriminarea lui de facto, la protejarea corupților care comit abuz în serviciu, la dezincriminarea oficialilor care fac legi în favoarea infractorilor, atenție! deci Da, nu... Acum hai să ne prefacem că nu înțelegem. Suntem idioți? Sau... Da. Iar domnul dacă totul este o... Iertați-mă că spun asta, de e o minciună de la capăt la celălalt. Această ordonanță trebuia adoptată pe 18 ianuarie, când s-a dus președintele acolo. Sunt datele, sunt metadatele documentului respectiv. Încă ceva. Deci... A fost oprită în ultimă instanță. Trebuia să treacă. Asta era planul. Fără niciun fel de dezbatere trebuia să treacă. Frățioare, Dezbaterea publică organizată cu două zile a fost un simulacru o glumă proastă. Domnul Iordache a refuzat să răspundă la întrebări, a refuzat să explice orice și acum când lumea a ieșit în stradă se gândește să mintă în continuare. Este incredibil ce se întâmplă. Deci, decizia Curții Constituționale este din 15 iunie 2016. Parlamentul avea într-adevăr 45 de zile la dispoziție să modifice, dar să nu uităm că în Parlamentul tot ei au fost, adică nu a da. avut altcineva majoritatea până de curând. Puteau să facă asta, faptul că n-au făcut-o, bine, am avut alegeri și s-au gândit, băi, dacă facem lucrul ăsta înainte de alegeri, s-ar putea să nu mai câștigăm alegerile. Așa mai bine așteptăm până după alegeri și după aia repede, repede dăm o ordonanță de urgență și gata, am rezolvat problema. Da. Am depășit de mult spațiu alocat emisiunii. Bine, o să vedem ce se întâmplă, după părerea mea, onest din partea Partidului de Guvernământ este onest, era să fac o dezbatere adevărată, cinstită pe o ce problemă reală. Nu înțeleg nu ce să, să dezbatem. Să. Dacă, trebuie armonizată, dacă trebuie armonizat codul penal cu o decizie a cursii constituționale, ok, dar hai să discutăm. pendelete astea sunt modificări care se dezbat luni de zile reprezentanții asociațiilor care au participat la acel simulacru și care cât de cât au expertiză și experiență în domeniul abuzurilor și abuzurilor juridice, spun, domnule nu se poate face peste noapte. Trebuie dezbătut pe îndelete, Încă o dată. calm și văzut ce se face, ca Încă să nu Dincolo de toată chestia asta, eu sunt de acord să dezbatem, dar nu avem ce să dezbatem. Vlad... Da. E o ipocrizie să spui că dezbatem ca primarul să poată fura până în 45.000 de euro să nu pățească nimic. Mustrare. Deci nu, nu -a eu nu concep așa ceva. Aceasta da. este, de fapt, legalizarea actelor de corupție, scoaterea lor din legea penală. Deci, acesta este fondul problemelor. Putem să ne prefacem că dezbatem, dar nu, eu nu pot susține o astfel de dezbatere. Este indecent. Dar nu există nicio instituție în afara domnului Iordache care și a Guvernului României care să susțină acest document. Nici internă, nici externă. Nu el există, el tot trimite, zice, domnule, CEDO, că să vezi normele europene și noi dăm știri, vine mai devreme, semnal, Comisia Europeană, mă, sunteți nebuni, bă, ce faceți acolo? Bă, vedeți că aveți o legislație care, care e în acord cu tratatele la care sunteți parte. Vezi că asta e, de fapt, fondul care se duce la uh, Curtea Constituțională. Da. În fine. Bun. Um, nu mai mai, telefon, mai di seară, Manifestații Nu, trebuie să spunem că disară, dacă ieșiți în piețe, așa cum înțelegem că se va întâmpla, foarte mulți oameni vor să iasă în piețe să protesteze. E foarte important, lumea e nervoasă. Pe acest fond sunt posibile provocări. Este foarte important să vă feriți de orice fel de acte violente, nu provocați jandarmii sub nicio formă nu participați la distrugeri sub nicio formă. Dacă vedeți grupuri violente, îndepărtați-vă de ele. Și, cu asta, și chiar chemați jandarmii, dar da. lasă-mă să argumentez și de ce. Încă o dată. Cine, cine, primul care recurge la violență în conflictul ăsta pierde. Țineți minte. Lasă-mă să spun de ce. Vă rog. Deci, la aceste proteste ne-am strâns 100 de mii. Oameni ca mine, corporatiști, niciun caz echipe de fotbal sau galerii de fotbal, oameni care nu concep violența și care n-ar veni. Niciodată nu ne-am fi strâns atâția dacă protestul ar fi fost unul violent. Cei care vă spun că n-am făcut nimic cu proteste pașnice, greșesc în primul rând din această cauză, nu! Protestele pașnice ne-au făcut să fim atât de mulți în stradă și de îndată ce ele nu vor mai fi pașnice, Doamne ferește, atunci vor rămâne 30 de uh, nătărăi, iertați-mă, acolo, pe care uh, jandarmii îi vor rezolva în 15 minute. Refuzați așa ceva. Astea sunt provocări. Cu cât suntem mai mulți, în cât mai multe orașe, cu atât capătă mai multă greutate acest demers. Nu violenței.